انعم الحمد لله على ما انعم حمد او ده شکر نسبت ده حمد او ده شکر نسبته دا غی بیان مخک شو اقسان دا حمد اغم اخ کی بیان شو اوس ارکان دا حمد اغم اگا بیانو ارکان دا حمد یعنی چه کلا یو مانا مسدری عدم نا وجود تر اوزی د آدم نه وجود ته راوزي د هغې د وجود ته د راوتلو د پاارهته ارکاني پاغ ارکانو باندې هغه خارج ته س کېږي راوزي هغې تهویل کېږي ارکان د معنا مسدري دلته زمونږ سره مصدر حمد دی دی حمد نو ارکان د حمد هغه مونه چې کر ارکان دشا د حمد د حمد ارکان پینزدی سدی پینزا یو حامد دویم محمود درم محمود بیهی محمود علیهی محمود علیهی زم سیغه د حمد ال پاس د حمد پو حامد لکهان چې واې ماشاءال الله الله یا لکه مړه تاسووری ټول حامین د الله نه و وغلی وایي چېنی وو حامد محمود خو الله تعالی تعاله دی محمود سردي الله تعالی دے محمود بیہی او محمود علیہی باعث پا حمد باندے چه دا حمد دے, دے محمود سوئی حمد وئی نوولے وئی دیتا وئی محمود بیہی او محمود علیہی خود دے باعث علی الحمد دا چې کم سیس پا حمد سرے باثه د دې دوه حیثیت دی یو حیثیت دی چې داپ دې محمود پورې قائم ني محمود پورې سې دی قائم ني او دویم حیثیت ادا دی چې د حامد ذکر کړی دی حامد ذکر کړی دی نو چې په دې محمود پورې قائم ني نو دې توي محمود علیه او چې چا ذکر کړی دی حامد ذکر کړی دی ارتی محمود ی او محمود ی یعنی د د محمود او د بیی فرق هغه د حکیت او د محکیان ہو دی چې مرت د مکان هو کې والی نو دا محمود عليهلی شو او چې په مرت د حکیت ک سکې کی واخلی نو دا محمود ی شو او دا چې کوم الفاظ ا په خپل جببه کې ذکر کړي و اغیر د چاوے لیکن حامد بھی لیکن و دیتا ہے حامد مصنف تے اینی مصنف علی الرحمت صحیح شوان محمود للا سوق الله اللہ تعالی دے علاما انعما علاما انعما دا چی دے محمود بی او محمود علیہی دی په دی ته چې وغورې چې د انعمد کړړي چا الله خو تعال دي کوون کې الله دی نو دا محمود لی ه شو محمود چش کې شو لی شو او چې دی ته وګورې چې مونږ ته فده را رسیدلی دا او مونږ کا تکواخور او دا نور نیمتونونه دي دا مونږ ته فیده را رسېدللی ده دا, دا محمودته شو بی هی شو دا چې کوم سی غاز راته ماته ذکر کړی دا الحمدلله علا ما انعم دا سی غاز چاشوا سی غاز چاشوا سی غاز چاشوا سی غاز چاشوا یاره مړه تاس دبرتی ذهن ما شاء الله سبحان الله ټولم بد نظر او ساته کارا خامخاله کا بد نظر او بنظر نه شي استاد زین تلک آل او سوال راغی چې یو شیر روکنې روکن نو باغیر دا هغې نه زی روکن موجود کېدلی شي شوی لکه موور کې قیام س دیموننس کې قیام سر دی موننسپېژ قیام په کې س دی روکن نو دا رکون چې نیو نو موندوی قرات رکون دی سجدا رکون دی رکو رکون دی نو چې دا نی موسی ها ملکه محمود به سوشو رکون شو سوشو رکون شو نو چې دا نی نو حمد با نیوی چې دا نیو نو او تاسو حمد په तारीफ کې ویډیو چې سوان کانم بمقابله نعمت او لا. دا در اولاپ که اولی وای ما خود اصان غنته کو کن پونشوی چه تاوی چه دا محمود بیهی سو دی رو کنن او بغیر در رو کنن شی موجود که دلی نشی نو پا کار دادا چه بغیر در نعمت نا در علامه انغمان دی همان موجودو او تا د حمد په تعریبېوي چې سوان کانه ب مقابله نمتې او لاکهنیمت یوکو نوین نودي س مطلب دی که محمود به وي وکو سوالمانې پس جواب هم تاته یاد دی خو ل کاسې زه به ستاسو د ضروروطبییر وکم لکه ستاسو یو ترجمانی به وکم غه دا ده چې د خدای دی اوبخه الله دی اوبخام محمود به خو جمیلي اختیاری دی دا ثوان کان به نعمت مقابله ته نعمت او لا په جميل اختیاری کې تحمیم نیم نو کلب دا جميل اختیاری موجود شوی په زمند نعمت کې او کلب په زمن غیري نعمت کې نو ک علمه انعمنی نو بل سبب خو وی وخامه محمود بهي په پر شنو دا جميل اختیاری محمود بهي دی په اたりف کې نه استن او باللسان علی الجمیل د جمیلی اختیاری مفود دغه محمود بهیر دا محمود بهیر وکاله په زمند چاکی موجود شي نعمت کی او کله په زمند غيري نعمت کی نو دا عبارت کی چې سوان کان بن مقابله نعمت او لار اوړل دي دا د جمیلی اختیاری نه د محمود بهیر ته امین د پاره اوړل دي ارشاد نو بدل تعالی ما انعم او په نور زینو کی والا ما نام نه میکنه بل څه شو دا انې پکې دغه شو ارکان د حمد شو الحمدولله لام چې دی نوداد استحقاق دی یا لام د اختصاص اختصاس دی لام د اختصاص دا مطلب دی چې دا حمد الله لره دی بل چاله اخت اختصاس تااس ویللي دي که نه تک را من تهکه څنګه یا پخواې کتابو ککیې چ اختصاص دا وایي چې ما یو جدو فيه ولا یو جدو فيه دا مطلب چې دا حمدونه په الله کې دي په بلچا کې نه نه او استحقاق دا مطلب دی اسنه چې کا په اون خلیدلته وسړ دا غن خطه مړشه اوبري نو استحقاق دي ته لکېږي چې الله تعالی د دې مستحق دی د دې بل څلک ویل شي یزه رزیوبه شي خو مستحق سوکته الله دې اصل استحقاق د حمد د چا دې الله تعالی ټولام چې دې ټولام یاد اختصاص او یاد استحقاق والحمد لله الله الله چې دې دا د الله تعالی اسمی ذاتی دې دا الله رب العزت اسم ذاتی دا نور چې دین دا اسماء الحسنا دي صفات دي او دا اسم سری ذاتی لغت په اعتبار سره په دوه معنی راځي یو په معنا د معبود او دویم په معنا د هغه ذات چې هغه ته جړاو فرياد کیږي کی په مصايبو کې جړاو فرياد وتکیږي مصايبو کې دایلوغوې معنی راه ایطلاحي معنی د الله چې دا, دا, دا عالم للذات الواجب الوجود المستجمل لجميع صفات الكمال ان تاسو یاد دی عالم للذات الواجب ال المستجمل لجميع صفات الكمال عالم نے پدی تعریف کیوټہ کراغ عالم صدا دا الله نوم چ دین او دا عالم نے وضاحت دیجیے څه شه ده عالم نے دا چې کمند نو مفہومی کلی نه ده عالم کیسه د معرفت نه ده کنه بین نحمیر عالم قسم دے چاہ نا دے معرفی نه دے احتمال لے کسرت پا کشتا لیکن زید عالم نے دے یو خرد کی دے پارنم نے نو دی دے که بل احتمال شتا ستا سو خپل خپل نمون دي اعلام نگانا نو چې خپل نو اعلام شو عالم شو نو عالم ک احتمال لے کسرت نو عالم جزئی تا بے لے کی جزئی تا عالم نی اولی ذات الواجب لوجود فدی کی خلافو اختلافو زنو خلقویلو چې نوم د الله عالم شخص تی او زنویلو چې دا الله چی دی نو دا اسم نی مفہومی کلی دی اسم لکه زاری بن سو شدی اسم نی مفہومی کلی دی نو چیت تو وحل کاین اوم زاربی چې بل وَهَل کیم څه دی زارب د چې بل وَهَل کیم څه دی زارب دی واغی کی احتمال ل کثرتو وی واغی ویل دی چې دا اسم, ده ده کلی پارا اسم پارا؟ نه د مفهم کلي زفارا اسم د ارشاد پارا همون حصر فی فردنه مون حصر فی فردن بس بل فرد به خارج کی لکتا تسویرو چې شمس چې د شمس شرط عزیب که دا خبرش دی چه شمس کلی دی خمون حصرفی فی پردین دی شمس تاریف دی کوکب نهاری مرکوز فی فلک را بیا کوکب نهاری مرکوز فی فلک را بیا دی فلک را بیا نمورا سلورم اسمان نا فسلورم دائرہ نخپل دائری دی بارا زمان خبره خبرو اوس ایلہ الله چې دی نو دا اموی پا دی علمون تکی سرا پا دی دوی مذہب را دو شروع رسو پی رت کومان دی علمون کې ویلی شو چې دا الله چې دی نو دا علم نی دا مفہومی کلی نوی دا چې چاو تا علم ویلی دی نو دی دری مذہب دی دا علم بالوضع دی كعلم بالاغلب بالاغلبيه التحقيقيه او كعلم بالاغلبيه تقديريه اول علم بالوضع دے. يعني چې دا وضع کونه علم سره کړي وضع کړي سوالو کا وځي چې یو شي چې دا پارا وضع کينو لا موضوع لهونه خبرداري نو موضوع لهونه سوي خبرداري څه مطلب دی لکه انسانانو دا الله لفظ وزا كون او دا الله نه خبردارو او دا الله نه ارث نه خبردارو حالانکه لا يتصور دا الله رب العزت د ټولو علم حاصلوله څه څنګه عالم بیل واځو جواب هو وزله 파را علم من كل الاجو شرط نه نه بلکې علم من بعضې لجو هم سر دی کافی دی د ووزې د پااره اعلم منکلی لجو ضروري نه دی من بعض لجو سر دی کافی دی دو مضب دا دی چې عالم دی عالم دی بل اغلببي یا تحقیقی یا بل اغلب یا عالم بلوزه نه دی خو بس غاالب په استعمال دی په الله او تعالبانې غاالب استعمال د بس غیا چې غ به عالم شو بس دغه د پااره سوال اغلبیت کې دا قانون دی چې مخکې به د غیرله د پااره دا استعمال شوي د بل چا د پاه بهسو شوي او الله د چا دپاره استعمال شوي نه دی جواب پتبار د اصل سره استعمال شوي دی لکه اعللهون اصل نشي دی اعللهون نو الله چې کمدننو مابودې بایل ته شو و الله کېږي د لغت پبار خوتهسه کېږي لکی نو پبار د اصل سرهسه شوي دی استعمال شوي دی نمبر تین بل اغلبیتې تدیه اغلبیت ې فرض دی بس اغلبیتتهسه شو دی پرزی بس پر سکی دی دا چې دا پی چا باې دې اتلا کېدلی ن شي دا الله العللا پهبل چې اطلا کېدلی ن شي پهی با ک سم تی راض ن شتهعام دی بل اغلبیت تقددی خلق خالی دا ویلو علامه خلقالی دا تلخیص شارح دی دا علامه تبتازانی تربور دی لګیوبل سره نه لګی کانا خلقالی او زوزانی او چاتاین او اخلاصاین دا علامه تبتازانی په دی عالمون لذات الواجب الوجود تی دا تعریف کوون دی کې ویا دا غرزو یا نه چې مون ته دا الله رب العزت دینوم دی حقیقت خي خودي کې خلق مقصد په خلقالی باندې سو که علامه خلخالی دا ویلیو چې دا مفهومی کلی دا پاراوازه شوه ده خو چا پچاکی کیگی صرف او صرف پا لاکزه که خارج که بل فرده نیشتا نو کلی دا خو من حسر پی پاردین نو علامه تب تازانی و تا وی ویلون بی نمبرو آیتا نمبر و نمبرو کسو هم نمبر وشپاگ نمبری مسلمانان وره تا خود دین که دغا سفات تیم ب نمبر کممیی دی کا کا کا الله مب تاظان ته و دا توحید حیدول و تا که چر ته کې الله مفهوممي کولی شي نو احتمال کثرت خو به په کې را شي که نه ولې کل ته وایي چې یته میلو تکس سر که چې احتعمال له تکثر په کې بیا خارج کې پهې و وکوو نو ووي چلا اله الا الله کې احتمال لټکسر سن الله الا الا مفید مفيد توحيد څنګه شو بیا بیا کلمه كلمه مفید مفيد توحيد نه دا حالانک اجماعي مساله دار چلا اله الا الله كلمه توحيد دا كلمه چا دا او كلمه توحيد به ال شي چې الله علم شي فاذا کنه مرقات دی اول کې معنا کړی دا ان اتحد معنا هو فما تشخصه جزئي مرقات ستا سو دم ادم دخلائی بندگانو تصور طرف جلدی اول زکاوام اینیت تحدا ماناو فما تشخصی صحیح شو کنا اینیت تحدا ماناو فما تشخصی سوان جزئیون دا اللہ جزئی دے عالم شخص دے عالم شخص دے شخص نو زکا مفید دے پار دے چاری توحید دے اللہ ما و زنی وی از خلق خالی وی زسر توحید نمون کرنی مجتا تاسو نمو شرک پا تولا گووی خلاکا دمرا مساله دا چه دا کلمر توحید دا مفید دا د توحید دا پارا بی اعتبار الاغلبی زکر دا اللہ اطلاق و فلچابانی که دلی نشید دا دی وجه نا کلمر توحید مفید د توحید دا نو لذات الواجب لوجود المستحق لجمیع محامد نو عالمون ویغنا عالمون لذات ال واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال په دې د الله په तारीफ کې دا, دا دوه ال... صفات نور راوړې دي از ذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال دا دوه صفات نور راوړې دي ځکه دا دوه صفاتونه داسې دي چې د اطلاق په صفاتو د الله کې په بلچا بالکل کېدلې از ذات الواجب الوجود د دې اطلاق په بل اچوان کېدلې او المستحق لجميع المهام د دې تاسو په بل چا باندې کېدلې نشي نو په دې سره امتیازو کو د کلهه آدانا ځکه ردي دوه صفطونه اطلاق په بل چا باندې کېدلې نشي نو الحمدلله علاما انعم توبس پکمن